Hej kära lyssnare, det här är ännu ett avsnitt av K-podden, Kameradposten's podcast. Jag heter KP Ludvig med mig här har jag KP Justan, Josefina Auer, KPs egen reporter. Hur står du till med dig idag? Det är bra. Jag sitter här med en kniv i handen och är lite irriterad dessutom. Varför irriterad? Jag blev lite irriterad för att jag... Eh, dels skulle jag baka till den här poddinspelningen, mer om det snart. Men det var lite jobbigt och då tappade jag lite tålamodet och så blev jag lite sen. Och sen så blev hela min morgon jättestressig. Men du sitter ju också här med en rätt livsfarlig kniv i ena handen. Ja. Den har inte med irritationen att göra och så hoppas jag. Nej, den har med mina bakverk att göra och jag kan ju säga att en gång... När jag bakade mm. för några år sedan mm. så hade jag också en väldigt vass kniv som jag skulle skära upp mina kakor med. Okay. Då råkade jag hugga den rakt in i armen. Au, i armen ja. på Ja, alltså jag knivhugger mig själv rakt i armen. Aj, aj, aj, aj. aj. Och, det måste ju... Det, det kom liksom på det blödde jättemycket. Jag fick åka in till akuten och sy. Uh, vilken otroligt <laughs> obehaglig och konstig skada. Ja, Alltså jag är jag hä häpnar över vilka vackra bakverk som ligger här på ett skönt ja. eh, på det här bordet. Berätta lite om dem. Det är Runebergstårta heter det. Jag vet inte varför det heter tårta när det är små, små bakelser. Men det är Finlands nationalbakverk. Wow. Och eh, det är Runebergsdagen i Finland- mm -hmm infaller ungefär samtidigt som Semmeldagen i Sverige. Okej. Och då bakar man sådana här bakverk som, jag har inte smakat än men jag tycker att de ser ju väldigt mycket godare ut än semlor. Till stor del är det mandelmjöl och eh, krossade pepparkakor och lite Bra. annat smått och gott. En ganska ovanlig mix där också. Ja. Säga. Ja. Och sen det har varit svårt att hitta rätt recept för det här är ett riktigt gammalt recept mm. men så de ser lite olika ut. Men sen mm. är det hallonsylt inuti mm. Och ovanpå och så lite glasyr. Har du ätit snö förut? Nej, aldrig. Nej. Har du? Nej, nej, nej. Men vad var Runeberg? Ja, kan du dra lite kort vem, <laughs> vem det var? Ja, jo, väldigt kort i så fall. Jag vet, det enda jag vet om eh, Runeberg, som då har gett namn till de här bakelserna- är att han är något av eh, Finlands eh, nationalskald, som man säger. Han diktade, alltså, han gjorde, skrev dikter, kanske en och annan bok. Men det jag gillar mest med Runeberg- det är att han heter Ludvig. Johan Ludvig Grundberg Och det heter jag också då. Är du döpt efter honom? <hör> Nej, men när jag var liten. Jag har, inga så här, jag har inga fler förnamn än Ludvig. Det skämdes jag faktiskt för när jag var liten. Jag ville ju vara som de andra som hade typ två, tre, fyra förnamn ibland. Jag hade noll förutom att ett hade jag. Men min pappa heter Johan så då brukade jag liksom ljuga ihop lite att jag heter Johan Ludvig. Men varför har jag bakat de här? Jo, ja, det är man ju nyfiken på. För att Finland har precis fyllt 101 år. Wow. Och när man som vi gör tidning så tycker ja. man ju, jag vet inte om ni har tänkt på det men tänk på det här annars. Ta er senaste KP-tidning och så tittar ni till exempel om ni kan hitta ett ord med många vokaler i. Räkna, mm. hur många är det? Du menar så när man skriver jag blir så arg. Ja, eller ät och njut. Just det. Är det inte ganska troligt att när man räknar så kommer det bli ett ojämnt antal? Precis, det är väldigt roligt. Hörrni, det är någon som står och dunkar Oj. på dörren här. Jag tror vi öppnar dörren och släpper in. KP, Lukas. Välkommen! Lukas kommer in rödblommig, lite frost i skägget. Man ser att det är en rask promenad som har föregått denna entré. Men vi pratar precis om det här med att eh, i tidningsvärlden gillar man ojämna tal bättre än jämna. Mm. Vi pratar om att man ska ta sin gamla kåpe och räkna antal vokaler. Just det, mm, just det. det, ja. det är, och det är inte alla som kanske har lyssnat på mina råder men det är ju tre, fem eller sju som gäller. Jag lyssnar alltid på det. Ja. bra. Men det är ofta, det lyssnar också 39 saker om eller ja. sånt där. Så ja, hugg in där. Jag tar en hel. Det här är alltså en Finlands svar på, på Semla. De käkar det här en gång om året för någon vecka sedan. Mm. Kred till runeberg, det här är mm. goda grejer. Mm. Sämre eller det här då? Varför föredrar ni? Man kan ju dra över till Finland när det nu är dag eller varje från att nåt fira. Precis. Då kan vi få båda. och. <skratt> jo, så det var de här eh, ojämna talen där. Vet du? sju sköna grejer, oh. nio, 99 tips, ja. det är 47 fina frukter. Ja. Men är det känns? 101 tips, 100 tips, 101. Ja det är lite lite man inte smarrigare. Stuns nu ska vi dra till med 101 funderingar vi har haft. Ja det gör vi. <laughs> Då får vi köra snabbt för vi har inte hela dagen på oss. Nej. Kör! Ja, men jag har ett bra lifehack som jag lärde mig här om dagen. Att om man har smutsig mobilskärm med fingrarna och så ta en liten liten liten klick tandkräm och putsa. Oh yeah. Nej Men det blir så oh. bra. Det blir så så den ser sprillans ny Det låter helt värdelöst. Testa. Nej, det, jag tror också det, men det ta var lite värtlöst. majonnäs och gnid gnid in det på. <laughs> <laughs> Eller, to ja. Toppa med kaviar. Bra tips. Ja, det, om det funkar så. Jag har levt i 13 650 dagar. Jag är 37 år. Mm. Och jag bara slog mig dagen att jag är typ checkat samma samma frukost varje dag. Alltså 13 000 gånger. Men du bytte inte när du träffade din fru och så? Ja, man bara, ja, man gör vissa hade, små förändringar. men har vissa influenser. Det är just. ju typ så här ost, smörgås. Finns ja. samma saker fortfarande André, är det? <laughs> ja, bröd finns och smör och såna grejer. Men i alla fall, jag har känt det nu att nu är det dags för något nytt. Så jag har börjat utmana frukostbegreppet lite. Ja. I det lilla, inte mycket. Så nu äter jag eh, sill på morgonen. Oj! Ja. Känn på den, ni. Vilken ja. smak. Det är helt chockad. finns olika. Senapsill. Jag kan återkomma nästa podd och se hur, hur jag ska utvärdera sillen. Men undrar är ju vilken sill som är bäst som mm. frukostsill. Mm. För så här um, senapssill, det känns ju väldigt kväll. Det känns väldigt uh, julaftonskväll. kväll. Ja, men jag har hämtat inspiration från så här 1800-talet så inbillar mig att man satt och käkade mycket mycket sill ja. morgonen. Det här måste spelas ut. Ja. Hur många gånger tror ni man måste säga mormor innan det blir en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 Mm. Vi skrev ju om den franska kungen Jean-Baptiste ja. Bernadotte i KP. Och då stod det ju där att vad han var till Victoria idag, typ farfar farfar farfar farfar uh -huh. tar typ en sekund det, bara. Då är det på 1700-talet. Ja, precis. Då har det gått många hundra år. Eller var det 1800-talet? Ja, typ. Fast det är ju många, <laughs> många år kvar till så här drygt tre miljoner år. Ja, men tänk så 3600 sådana som jag sa nu. Uh -huh. Då är vi en, en timme där. Och så ja, just det. är vi långt tillbaka. Ja, uh -huh. uh -huh. Och det tycker jag så, Den tanken är så kittlande att man mm. säger det i en, en timme och sen är man liksom en förmänniska och säger man, håller man på en timme till eller ja, två timmar till kanske, då är man en här tidig däggdjur som är en sorts hybrid mellan ä, reptil och ä, däggdjur som inte alls ser ut som verkar en apa eller människa. Jag gillar djur. Ja. Det finns ett djur som jag tycker om jättemycket och det är räven. Ja. Jag, började, jag hittade ett jättehärligt konto på Twitter, där man får en bild på en räv i timmen. Och så är det olika rävarter. Ja, jag, har också varje det, timme. jag har också hittat det kontot på Twitter. Hourly Fox. Ja, hourly fox. Underbart. Och det skulle vi kunna starta i ditt namn också. Ja, Hourly, hourly fox. Hour. Ja, hourly fox. Eller en New zealand timmen tycker du? Ja, ja eller du, du menar att. Jag lägger upp en bild på Fox timmen. Just med Hourly Fox. Ja. Och då måste vi hela tiden ta nya bilder på Fox. <skratt> <skratt> nice. Men det jag ville säga var att alltså, de här rävarna har följt mig de senaste veckorna. Mm -hmm. Varje dag, varje gång jag kollar på mobilen egentligen så är det en räv där som är gullig och härlig att titta på Ja Det är Ja, det är jättehärligt. Det, här jag, det är, väldigt, det fin, är det. väldigt stor variation på rävarna. Det finns men, svarta, men, det finns ja, orange. Men det är det häftigt att veta, jag hade inte jag tänkt på att det finns 12-15 olika arter. Liksom. Ja, de är olika ja, i sig. bara rävar. Mm. Men då, det hela liksom kröntes mm. igår när jag sent på kvällen tittade ut genom mitt vardagsrumsfönster. Vad kom smygande på tomten där? Det vore kul om det var Fox fox, det, är en Inte fox. fox. <laughs> det var min egna räv precis, ja. som har varit och besökt oss några gånger. Jag tyckte oh det var så härligt. Det var som en kulmen på detta den här rävveckorna som har varit. Jag undrar om man har iPhone. Det kanske är jag som har missuppfattat helt och hållet. Men när man ska skicka meddelanden och går in på emojis så är ju första fliken ofta använda. Men varför heter den mm. det? För det är ju senast använda. Det är ju inte de man använder, ofta är det är de man har använt senast. Aha. Som till exempel, nu ligger en skiftnyckel där för att jag använde det ett sms här om häromdagen. För första jag, gången. Det var första gången jag mm. använde skiftnyckeln. Varför är det så? Varför heter det inte senast mm. använda? Nej, jag håller med. Jag mm. som inte har iPhone, för mig är det ju en klocka istället. Det här var det du hade senast. Men det är väl bara Apple som har gjort fel? Jag vet inte, men det är konstigt i alla fall hans spaning, ja. att hamburgardressing passar till allting. Alltså, alltså till all middagsmat, det passar inte till så här yoghurt och frukostgrejer mm. men, och inte till efterrättsgrejer, men till så här middagsmat. Vad har du testat där? Till alla sorters sallader. Istället för ketchup på spaghetti. På hamburgare, på varmkorv. Ja, allt du kan tänka dig. Igår testade jag det bara på så här, kycklingfilé. Så du kan, du kan vara det enda såsen du har hemma. Ja, om jag skulle ha en sås hemma så är den där orangea tuben med eh, hamburgardressing. Passar till allt. Jag har några fler iPhone-funderingar, eller bara små tankar. Det här är ju inte något fel, utan det är jag som har varit trög alltid. Men jag förstod för bara någon vecka sedan att den lilla appsymbolen som visar klockan Aha. går alltid rätt. Och den lilla... Apsymbolen som visar kalendern visar alltid dagens datum. Så man behöver inte öppna appen? Alltså. Nej. Ja, det är smart. Visste ni det? Nej. Det sparar ni några klick. Jag kollar i min nu och som inte har en iPhone, det är inte rätt. Nej. Du hade ju fördel där på emoji-listan. Ja, på emoji Men nackdel här på. Ja. Ja. Välkommen till KPS mobiltest. <laughs> Är okej okay att du tar en halva till? hur okay, vilka goda tårtor. Det det jag drev ju lite med men du har bakat dem själv. Ja. Har jag har tänkt på en grej. Mm. Hattar. Det är, ju, ja, det är väl ganska vanligt nu för tiden att folk en hatt på sig. Ja. Nej, inte ganska vanligt. Det, det förekommer. Men vad, vad, vad få olika hattmodeller det finns. Jag såg en, en bild på den här gamla eh, franska kejsaren. Napoleon. Mm. Han hade en späxig hatt på sig. Kan ni mm. se den framför er? Det är som en upp- och nedvänt båt som ligger på tvären ja, över absolut. huvudet. Det är en riktig hatt, ja. Hans hatt är ju tvåspetsig. Mm. Det finns ju också samma, samma typ av hatt fast triangulär. Också jättekul. Ja. Det finns så många coola hattar i historien. Det mm. kan tänka mm. bara en sån här hög, härlig cylinderhatt. Ja. Ja, ballt. <håll> Men nu, Frida, nu är det snäva regler kring hur en hatt får se ut. Men det skulle vara roligt om man bytte ut alla... alla hattar genom historien på alla bilder till kepsar. Det ja, är den enda, enda förändringen man gör i bilderna. Och, och det är sådana här amerikanska lagkepsar, baseball och, och hockeykepsar. Napoleon är <laughs> man ska säga, vilken den coolaste hatten som lever kvar idag, eller huvudbonaden, det är ju den här polismössan. Den är ju lite som en Napoleon fast framåt hållet. Men en liten version. Mm. Ja, precis. Den är, blygsam, ja, den är ju blygsam. blygsam så... men ändå skön. Mm. Tänk om ni skulle ha en sån imorgon till exempel. Mm. Sant. Vad kul det skulle vara. Ja. Jag undrar om du, Lucas, är märkte att jag skickade in en insändare till KP häromdagen. Vilken avdelning? Till svar på allt. Mm, nej. Fanns det någon ledtråd? Nej. Det så <laughs> för, för att Ludvig skickade in en till Lika som Bär som jag har. Och då skrev uh. han ju Ludvig eh, Forsberg. Uh. Trett, å, ålder 37. En enda ledtråd. Så det var lätt med, att avslöja. Nej. Uh -huh. uh, jag har en fråga som jag verkligen undrar. Eller? Ah. Så jag tänker inte säga det. Oh, Då kanske jag kommer med i Men längre fram i podden så får vi ju reda på om du har lurat systemet och den har kommit med i tidningen. Ja, ah. och också att det här är första gången jag har försökt lura systemen. Ja, det går ju typ inte. Nej. Men eh, visst. Mm. Jag har byggt väldigt mycket Lego på sista tiden. Nej, men det är så att jag och min son håller på och bygger upp massa Lego-grejer som har bara legat i en enda stor röra. Men i alla fall, och när vi bygger Lego, då lyssnar vi på hans speciella Spotify-lista, om favoritlåtarna. Ja. Och den går på repeat oh, om och om igen, den kanske är 14 minuter lång eller något. Och jag kanske har hört de här låtarna nu, ja men hundra gånger, ingen överdrift. Och jag har ju pratat om det här förut, att man ibland hör dem säga saker i låtar- som inte är det de egentligen säger. Men som låter mycket bättre. Mm -hmm. Så kallade felhörningar. Just det. Ja, jag tänkte dra, ganska snabbt dra tre såna här felhörningar för er. Ja, mm. Okej. Okay. <clears throat> Och den första då. Det är en en låt som har spelats ganska mycket nu på sista tiden. Det är ju Livet på en pinne. Ni vet med Edvard Blom. Det var med mig i Melodifestivalen. Mm. Jag spelar upp lite här så får okay. ni höra. Yeah. Mm. Ja, så smälter i mun. Uh -huh. Men ni hörde det här först så sa ni ju klart och tydligt att ljudet av en korv uh -huh. Som skjuts ur en champagneflaska. Ur en flaska Jag champagne. vet ju att det är en kork, klart. Men man, han har pratat om mat väldigt länge mm. och så här. Och man hör ljudet av en korv som ja. skjuts ut ur en flaska. Jag tycker det är en väldigt härlig bild man får framför sig. Edvard slår där och passar folk efter efter med en korv. Då säger han liksom väldigt njutningsfullt spädgris. För ja. det är ju ingen som någonsin äter spädgris. Så Det spädgris. Ädvard jag nog det. Tror du? Det? Ja. Men, uh -huh. Alltså man hör ju enbart kork spädgris. för att man vet att det sitter en kork i champagneflaskan. Mm. Men om man är ett barn och inte har druckit champagne Nej. och inte vet det då mm. låter det ju mer som Carl hålla tal om barn där vi har ju en annan av min sons favoritlåtar ja. det är uh, The Robots med Kraftverk, ja. tyska landet uh, jag ska spela upp det lite för er jag ska se bara vilken uh... det kommer att dröja tio sekunder där får ni vänta det är en bra låt om då We are the <hör> För nu sjunger man i alla fall jättemånga snuddar. Jättemånga barn. Aha. Ja, hör ja. den tydligt va? Ja. Jättemånga snoddar, jättemånga barn. Alltså ja, jättemånga snoddar var ju Jätte ja, Jättemånga barn tyckte jag <gör> inte var. Hundra. Jag tar det en gång till för ni ja. höra igen. Jättemånga. Jättemånga. Jag tror att det var badhus. Ja, jättemånga. ja, jättemånga badhus. <gör> ja, ja det är kanske badhus, de kanske Men bara, Vad fan gör om det? Jättvåi nånting. Och gett robotnik. Jaha det är ryska Ja det är här ah. jag är din äh, Arbetaren Det här var den roligaste felhörningen jag har hört Ja uh -huh. vänta då <laughs> En kort stund så ska du få höra den ännu bättre För sen när Robot har klingat ut på vår spellista Eller Johns spellista som alltså min son heter Då kommer äh, Beatles Det är härligt va Ja mm. Ja, den här låten känner man igen. When man. I was born, Precis, det är Yellow Submarine. Mm. Det lustiga med den här är att de pratar svenska Beatles. Det tycker jag är konstigt. Det är ju ett engelskt band. Ja, men ni ska få höra. Men först kommer refrängen här. Då. Ni kan få gärna konga med om nu. Hej! Yellow Submarine, Yellow Submarine vi jag, jag berättar igen nu vad de, vad de ni verkligen uh -huh. är beredda då uh -huh. de kommer nu sjunger han om att de bor i en, ju, en gul ubåt här va. Men sen kommer en människa in och säger posten är här hörni, posten är här. Ja, då bryter en annan människa in och säger, nej nu fortsätter vi resan. Okej. Okay? Uh -huh. yeah. Ja. Ja. Vad? Varför posten är det här? är så? Men det var ju du svenska. Resan. Ja, här var mina små felhörningar där. Ja, brilliant. Okay, de säger mm. faktiskt då full speed ahead. Det är så så här, nu kör vi på båtspråk. Vad säger att höra. de om full speed it is sergeant? Nu fortsätter vi resan. Det där tycker jag påminner lite om i, i, i Titanic. Nu vet ju vi att alla har sett Titanic mm. eftersom att vi får brev om Titanic eller Men i början när de pratar svenska, när de spelar kort om biljetterna där, uh. det låter ju som som, som där svenska, som, som, som påhittad svenska. Ja, det är så ja. roligt när de gör så. Men då roligt. tänker jag att en film med en sån stor budget uh. eh, flyg in två personer som behärskar svenska och låter dem prata svenska så att det låter som svenska uh. Ja, jag håller med. Men det känns som att de tror att det låter precis som svenska. De tänker att det här gör vi minst lika bra som, ja, ja, men som de de, och de tänker också så här: de, de, de är bara 10 miljoner i Sverige. Resten av världen... Mm. Jag, jag, är jag har kollat på en serie med en amerikansk serie där den här svenska skådespelaren Alexander Skars gårde med. Ja. Uh, och där... Är han, han är en vampyr. Ja, jag jag hela ja, men på några ställen pratar han svenska. Ja. Och även då låter det som att han typ... Hitta på bara. Ja, men det, det är jag så också, otroligt. Tänk på hans svenska där. Ja. Okay, den är inte 100% normal. Men, men den är ju liksom ändå här, tre gånger så mycket svenska som den där rotvälskan i början av Titanic. Ja. Jag har tänkt lite mer på ord. Ja. Har ni några ord som ni verkligen hatar? För att ni tycker att de är så fula? Ja, också att de låter lite äckliga. Ja. Alltså, fra... jag, jag kan ju dra mina mm. först för att jag lärde mig, eller lärde mig, jag hörde ett ord om dagen som är ett av de äckligaste jag hört. Mm. Men jag har några andra som jag verkligen inte tycker om. Mm. Ett ord som jag hatar. Mm. Hudkostym. <laughs> <laughs> när använder man det? Ja, när man, det kanske är medicin, men om man pratar mm. om liksom hela hudkostymen mm. på kroppen. Då kan man ju säga mm. hela huden. Mm. Ja, för ja, men... det låter som någonting man ska ta av ja, precis i Men det är liksom hud, inte äckligt, kostym, inte äckligt, men ihop. Jätteäckligt. Blir det blir ungefär mm. som att glassigat, kexigat, men sandwich blir äckligt. Mm, ehm, sen- det, det vårt mig. bitare. Ja, oh, oh, oh, oh, mm. den är inte- det oh. mm. ger ingen skön bild på näthinnan. Mm. om det är någon som inte vet- så är det det som de flesta- i vardagligt tal kallar gräshoppa. Fast stor gräshoppa. En, en, stor, mm. grön, en stor grön mm. gräshoppa. Det är, ord. Ja, det nya ordet som jag lärde mig. Mm. Ni vet, eh, längst ner- i längst bak- om man tänker gommen och så ner mot svalget- mm. Då hänger det som en liten tapp ner mm. i mitten. Eh, vet ni vad den heter på svenska? Gomsägel. Ja. Nej, själva bara, liksom bara just den här. Flärpen. Uh, det yttersta delen av gomsäglet. Uh, Jag trodde det var Spene. Gomspene. Mm. Oh, spene får man ju säga är ett ganska riktigt ord. Den ja, ja uh, och det, var eller det kanske heter både gum Segel. Och det kanske bara är olika mm. ord. Men det hörde jag för första gången nyligen. Men eh, jag kan ju se likheten mellan en kosspenar till mm. exempel och den. Det är ju en sån här liten dallrig stump hud. Mm. Ja. En del av en hudkostym kan man säga. Är det verkligen en del av hudkostymer om du sitter en decimeter i min mun? Alltså slämhinnor är kanske inte en del av hudkostymer. Nej, det skulle inte säga. inre säga. Du... underkläderna i, i ja, huden. Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Kommer ni ihåg att ni har blivit utmanade? Ja Det var något med musik Precis, vi ska ju framföra ett stycke Men inte idag på Josefins, eller Inför Josefins 30-årskalas ja. Fyllning, födelsedag Men jag tänkte bara kolla hur det för er Jag hade glömt bort Du ska ju då rappa en text Och sjunga dessutom det är En gammal tysk slagermelodi Som heter i italienen. Just det Vet du att vi fick upphovsrättsproblem på grund av den? Ja, precis. Vi var tvungna att klippa bort den ja. från förra podden. Ja. De hörde av sig från Tyskland. Men jag, jag tror att om, att om vi framför en som en mm. ah, kärleksfull cover, ah. då kan de nog inte ha något emot. <laughs> men man blir ju <laughs> intresserad av att höra om då har börjat e, rima lite. Är det typ eller? om en månad? Eller när det är... ja, vi snackar med mer tre månader. Men, ah, men Det är ändå det... bra att komma igång. Man kan inte ah. vila sig i form. Fast jag, det här kanske inte ni ska lyssna på, då, alla barn, men... Jag gillar ju att plugga sig kvällen innan. Mm. Göra klart kvällen innan. Ja. Samma här, jag är precis likadant. Ja, för men du ska spela några instrument. Ja, jag är på jakt efter ett eh, nytt instrument. Jag tänker lite om jag ska ha en sitra, ja, kanske. Ja, det tycker ja. jag var härligt. Citra? ja. Vad ja, är det? Jag alltså som en liten eh, bänkgitarr, kanske man ska säga. Fast med mm. jättemånga strängar. Ja. Mm. Som man spelar på med ett litet plektrum. Precis. Men, men svaret var ändå att du inte heller har börjat... Men jag, jag har börjat tänka på instrument. Lite, ja, det är bara hur går det bara jag som börjat att, ja, börja jodla? Ja, jag har börjat jodla. Jag håller på och går i lite lätt träning, men träningsläger kan, hemma. Kan vi få höra då lite bara <hör> bara hur förstar hur liksom, jag vet inte ens hur man övar på jodling. Kan du visa en övning? Ja, men jodling är så alltså att man pendlar mellan vanliga sångtoner som jo jo och så Ja, uh -huh. liksom växlar man mellan så det blir mm. Hold dig där. Oj, oj, oj, oj. Ah, ah. redel. Så att jag har övat en del hemma faktiskt ja, En liten spaning som jag gjort Är att det är Det gör stor skillnad på vanlig sång och, och jodlingssång då I samhället i stort märker jag Det finns en väldigt låg tolerans för joddel Folk blir otroligt provocerade När man jodlar Joddel, det är Alpenas jojk. Ja, ah, jättefint tycker mm. jag Men så att alla joddelsugnade, liksom, Det bör göras med, med, med Varsamhet Folk blir arga. Jag tänkte på en sak i natt. Uh -huh. Som jag undrar om ni är likadana som jag eller om ni är tvärtom. Mm. Jag vaknade mitt i natten. Mm. Kanske tre. Och när jag tittade på klockan och såg att det var tre. Alltså jag blir så ledsen när jag ser att det är så många timmar kvar tills jag får gå upp. Ja. Kan ni relatera till det eller känner ni så här, åh oh, gud vad skönt att sova i tre timmar till eller fyra timmar till? De andra varför får man inte gå upp då? Varför gör du inte det? Du har ju ingen som... Jo, men jag får, men... Du vet att du kommer bli trött då, kanske? Ja, men just... Det är klart att jag får. Jag skulle väl gjort det om jag var ledig dagen efter, men... Det så. Så man, om man har en ledig dag Då passar man på att gå upp svintidigt då, Bra tips <laughs> Kramar ju det mesta många timmar ledigt Jag vet inte om ni kan relatera till det Att när man vaknar på natten Och så innan man tittar på klockan så tänker man Hoppas det är en kvart tills veckoklockan ringer mm. hoppas ja, så, För jag längtar så tills jag men, ska gå jag, jag hoppas alltid att det är flera timmar ringer. Men för att du kan somna om ja. ja. Men kan inte vara att jag kan känna att Ofta när jag vaknar då kan jag inte somna om Ja då är det så här man vill inte gå upp men vad ska man göra där i sängen liksom. Aha Nej, jag har inga problem att somna om jag bara vill inte. Bra för dig bra för dig. Men... jag har absolut inga problem med att somna om. Jag tycker det kan vara svårt att somna för tidigt på kväll men somna om är lättast. Det är lättast... Men, men jag pratar väldigt mycket i sömnen. Ja. Det det. Och, och jag sa här om natten, oj hur bra för mig. <laughs> Kanske förbereder dig för sommaren då, ja. 30-årsdagen. Tycker jag är väldigt roligt. Just det, kalas, ja. kalasribbar jag. Det lite oj, jag blev lite överraskad. Lite Hör ni, har ni kört kacken någon gång eller? Kacken? Ja, har kört lite kacken. Är det kortspel? Ja. Nej. <laughs> eh, datten, har ni kört datten? Nej. Fjätt, fjätt. Dat, vänta, datten är kul. Datten sur, ja. kul. Sur, sur. Ja. Kull, det lär man. Just det. Det, bara slog, det var faktiskt Katarina, K.P. Katarina, som berättade igår att det finns ju otroligt många olika namn på denna lek som faktiskt egentligen heter Taffat. Mm. Hur vet du att den egentligen heter Taffat? Nej, no, men det gör det faktiskt. Okay. <laughs> den heter Taffat. Kull heter den i Stockholm, ja. men bara i Stockholm. Aha. Det är kanske lätt att glömma för ja. oss som bor i Stockholm. Ja, verkligen. Mm. Kacken då, som jag sa nu. Uh -huh. Värmland, där jag kommer ifrån. Uh -huh. jag var liten, lekte vid kacken. Oj. Mm. Och, och, och då eh, visste du ens vad kull var? Ja, det gjorde jag nog uh -huh. faktiskt. för att eh, Men jag tyckte nog det lät lite 1700-talet så, här 1700 så här uh -huh. kul. kull. Uh ja, -huh. kacken däremot. <laughs> det andades <laughs> 80 tal <laughs> ja, På tala om, tal om ord som inte är så fina så kanske kacken ändå får vara med dig. Jag uh -huh. tror inte, inte Vet ni... En sak som jag hörde som jag inte vet om det är sant. Men när man äter något väldigt gott som runebergs bakelser. Eller ja Då säger man ju Vet ni varför tror jag? För att det är det enda ljudet man kan göra med munnen stängd. Lyssna vad jag hör. munnen. Stäng mun. Alltså, mm. ja, men, säg en annan bokstav samtidigt som du säger en annan bokstav samtidigt som det låter gott. Då ramlar ju det goda ur munnen. Mm. Så ja, därför. Det, det låter en sak jag tänkte på är att Earth Hour Earth. Är, det är i alla fall en timme i slutet av mars där man släcker ner eller man stänger av elektriciteten så, för att spara. Energi. Ja men får uppmärksamma att vi ja, behöver precis. spara på energi. Ja och att det är ju mer en symbolisk precis. handling för att vi ska spara alltid inte just att den timmen ska göra enorm skillnad. Nej. Men då släcker man i alla fall ner allting. Och det, det, det är ju jättefint initiativ och jätteviktig sak att uppmärksamma. Men jag tycker det är så roligt att den timmen alltid infaller samma helg som vi ställer om till sommartid. Så får en extra eller Nej, för då blir det eller? Först släcker man en timme mm. extra på dagen och sen släcker man en timme kortare på natten. Ah, så det tar, ut så det tar verkligen ut varandra. Det är så dumt. <laughs> ja. ja. Det är... Nej, det har de inte tänkt. Alltså. Men om det är dags att säga hej då. Så undrar jag mm. ja, lite jag över det. det över det ordet. Hej då. Vad är då? ett? Är det att man gör tid av mötet? Hejdå. Och där tog det stopp för utrymmet på vårt minneskort tog slut. Och inspelningen stängdes av, men vi var ju ändå nästan klara. Eh, om fyra veckor är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av K podden. Tills dess, och ni har det så bra. Hej då! <tryff>